Berruetako luren okupazioa dugula haipagai, espekulazioa haintzina eta goradoa eskualegian denen biztan dugu Argbonako berruetako etxeak eta inguruan diren ama bost hektara lur simbulu bilakatu dira iru milion eta berreun mila eurotan salgai emanak baitira lur zaindiak alerta plazaratzen du eta ekainaren ogoita hiruan okupazioa ere asten dute helbeko laborariekin eta fite sustengoa zabaltzen da Laborariak nombra handian dira eta egun batez ere traktorandana bat bilduko da arbonako berruetan, laborari ez direnak ere mugimenduari lotzen dira. Zaferrak ere bere sustengo ekartzen du eta jakiten dugu ere badela lege xede bat Pausatua dena parlamentuan eta beren bidea egiten duena, Otpireneko beraz San izeneko deputatuak pausaturik eta honek ere bi aldiz bista egiten du Arbonako beruetan. Zertangira hote, zer dira perspektibak? Baute de a maneira rik precheski hor spekulazioren geldiarasteko Gaurko mitzalekuan beraz hor uh, ditugu eta entzunen ditugu <coughs> usteo nahi patu janberna zenpastu eh, deputatua beraz uh, gurekin eh, en, fe, entzunen dugu funtsian telefonoz Jean-Claude Saint-Jean Zafferriko beraz eskolerriko adagaren burua dena ere elgarrizketatu dugu eta mainunen inguruan Dominica Mestoi lursa indiakoa Lucie Dechart bost elkartekoa Mirentxu doien hart berne beraz arbonara saranbizi, baina, eta etasen beren dena. Eta, ere, Dominik, edo, Frantxoa Mosho, elbekoa, beraz, agatsaldeon guzieri. Atsaldeon. Eta, bere ala asteko azteko, hor, eh, zergatik, beraz, mobilizatu ziste, eh, bere ala, bai eta elbekoak argbonako, beraz, etxe eta lur horien inguruan. Hordean, Dominik, zurekin asteko. Bai, bon, egin uh... Jaine beak da lehenik saltzapen gusietan e, sendikatek laborantzeko sendikatek ukaiten dituztela notifikauneak e, egiten dient jatu duuzien gainean. hori egiten dira afegetik. Eta beraz ekainoktan eginda mm. beraz notifikaziune hori, nola lugorik saldu zienen eta helbeko e, e, sendikateko kidek jakin arazi daikute jok basela, E, saltzapen bat etzela, etzena eien ediduriko onar gehia eta behartzela gauzaak mintzatu eta lukza indiak mentura zerbait egitenan lukeela beti pasatzen da e, lukza indiak, lukza indiak e, segitzen du ebelberen desira elbetarik pasatzen dira zer guziak, eta elbek dauku galde giten eta egeiten behar dugunez zerbait egin ala ez gero azken iritziak gure gain da, baina uh, hori behar laiakin elbetarik pasatzen da eta funtsian uh, uh, lukziendiaren sortzea ere elbetarik paktitu da Ez uh, beti bada hori uh, uh, kuple hori elbetarik Ogira, bat behztiaren lagun eta hola paktitu eta beraz sendako uh, hasi dugun ekintza hori uh, ikusi baitugu uh, hori luk horiek bizik ikario saldu zirela 20.000.000 euro ikusi baitugu ere erostuna paris bizi zen uh, mazte batzela, zela irotan oita amasa jurtekoa etzuena laborantzako proiekturik Uh, Erra nahi izan zauku luk horik ez zirela uh, neoren eskutan. Eta beraz, uh, iduritu zauku mazte horiek ez zuela legitimitaterik. guk aldiz uh, lukza indian baditu gu gazteak plantatu uh, nahi dutenak laburantzian. Eta gure gure helburuetarik bat da hori uh, lukak erostiak ezten plantatzeko. Eta beraz, uh, bon, ikusi du alde batetik zen presi Eta mazte horiek ez zuela legitimitatik erosteko gure bi agazorina gusia gure ikziren. Eta gero badabertze agazorina, txan behag duena ere, uh, bohtiz da, ekintza bohtizu bortiz, bat, ta hori. Hala ere, uh, eldu dira diru batzu eta diruarekin uh, herritak egazteak uh, uh, kasatzen dituzte herritik. Hala. Miren txu, miren txu, beraz, bonar izan ez, eta, bon, tuki antokiko egoera biskat zagutzen duzu, nola hartu bai. dute tukiko jendek, prezeski, holako, holako txe bat eta holako inguruko luj horiek, prezi hortan salduak izaitia, salgai ezartziak. Bon, laborari eta gisa eta eh, erritar gisa, mintzatuz, uh... Olako salmentak salmentekin uh, uh, errotzen gira, ez da, ez da beste itzik, eh? uh, uh, olako, olako zenbakiak uh, onartezinak dira, uh, ez dira ulerzen ahal ere, eta bebi istan da lapurdi, eta bon, kostaldean behar bat berreziki, horren lapurdi guzian, eh? bi fenomeno nagusiak erretzen dira, bat ada diudunen uh, nahi keri ahondibat uh, dena uh, Ba, etxalde, etxaldean erostea eta uh, eremu hondiekin ba, bakean bizitzeko, do, uh, hasteko hauzo uh, gabe eta bizta edert batekin. Beraz, hori fenomeno hori zabaltzen uh, uh, da hainitz. Eta uh, bon, bestea da be, uh, irigintza iri uh, uh, askartzen dena, da, biziki askarra dena uh, lapodin. Eta beraz, uh, laborantxari... Uh, konkurentzia ondia egiten diona. Mm -hmm. Beraz, ba, ebe berriz ere uh, uh, okastatuak olako kaxuekin, eta, bon, beh, hor berzen zerbait uh, egin, uh, berzen, uh, uh, bon, ara, berzen uh, bergin onera kutsi, uh, etzela poxile berriz ere olako kaxubat gertatzia. Frenchoa? Higia, ez da lehen aldia funtzian hor uh, lapur diko kostalde horretan, holako uh, presioak agertzen diela laburantxako lurrean? Ez, ez, maldur uski, uh, bado, uh, bon, dominik ekeran duen bezala, uh, elbeko lurxailan, gira uh, kantona manduko uh, delegatu bat, bon, ni barnek aldikoan iz, nik nintzen osatia holako presioen entzuten, menan, uh, Uh, kostaldeko horiek beti argan zuten eta dius ezen idin. Hor uh, beraz, uh, subera handia zen, egian subera zen eta hor behar zen unbil datu. Uh, enetako, behar nek aldelti garmonara adioa itea, uh, behar gizko zen. Eta zuek, deitu duzue lurza india. Ordean, uh, kasu urtan, deitu duzue lurza india, mea, bon, ez da berbada, kasu bakarra. Mainan, uh, sergatik urratxo uh, lia induzi, eh? Ba, Urratxa egiten dodu, uh, kasik uh, senditu gulaik, ez eh, presioaz obela azkarra dela, eta... Uh, Eroslea ez delaik laborariazteko, automatikoki eh, lorza indiak daitzen dugu eta lorza egiten du Zaferrari buruz preampzioan galdea. Beaz, uh -huh. eh, hor, eh, Dominika Egeran duen bezala, iruditzen e, e, e, e, e, e zaukun, eh, gu hor sartzea lehima tete Oita iruan, eka inaren deliberatzen duzue, beraz, okupatzia. Ordean, uh, Dominika, hori, erreski hartu dea, hartua izan dea, erabaki hori, eta nola antolatu zisteba, nola biatu da. Ba, beraz, uh, oita iruan okupatu dugu, boinan uh, loxendieko bilkura, zume uh, tegun le, lehenago zen, beraz, uh, loxendieko kideak bildu dira, eta, uh, bueno, ikusi dugu uh, elberen uh, ikusmaldia eta hau uh, batez uh, egina izan da hori uh -huh. uh, bakit uh, adostasun handia izan zelagura erdian uh, luzein dieko giden erdian eta, uh, eta ere uh, bazen epepuska bat ono prehantzionian historio horretan eta mainan uh, luzein ez berdas egiten jokatu eta ondoko hastean berian uh, Hoita hiru beian plantatu ginenan. Uh -huh. Pentsa bisatu ginen eta printtza ohiko batekin hasi zen gure ekintza eta sedan jakin gabe no izate bana eanginen behartzela uh, jestu azkar batekin eta de ordeon berian pentsatuen uh, eskolegita uh, eskolegit Esko indarbiziek deie ginen gineila, eta seenditzen ginen, aspaldeitxe bizitzan, luren, presiotan, eskolegian agengura handia haundia, eta neoketzuela jeuz egiten, eta seenditzen uh, ginen uh, gure egintzak ukanen sustengu. Bazala zerbait egin behar, eta horre uh, pentsatzen ginen zerbait uh, argdi eta parte bat beden uh, salbatziak. Hala. Lu Luchi, Prezeski, alazue txera laboraria, eta dintzira, beraz mugimendu horren uh, susten parte hartzerat, eta txera, bakera, baziztean danat, mm. uh, bost izaneko taldea ere bada, orta zarduratzen dera, uh, zer gati lehenik uh, urratz horiegin duzuzuk. Ba, nik inire mailan zerbait egin hain nuen, eta orduan ere. Le i hasi, hasi ginen ez ni bak nire mailan be, petizioa izenpetuz, hasi naiz, eta gero uh, lzaaren akzioak erosi ere bai, eta bom, baina lehenegiazko uh jatsa zen ajbonara joitea okupatzeko eta, eta gero be dena jendea ezagutu nuen han eta, eta polita zen, eta giroa ona zen, Um, laborari, laborarantza mundua ezagutu nuen ere bai e, eta behar ha hor zen eta lagundu, lagundu nahi, nahi genuen eta ÖLB eta Lurza-Indiak laguntza behar zuten eta hasi ginen antolatzen uh, be kolektiboa Eta laborari ez direnak beraz implikatzen dira. Hor, zer gati, kotez uri ustez, zendako, zen kertatzen e, e, e, ari den uri, e, bere, arazua, ere, e, e, senditzen dute laborari ez direnek. Bai, egitaren boroka baita, hori da laburki erantzuteko baina. Arbonako egoera, lagia zera iduritzen zitzaigun, Eta espekulazioa hori ikusteak kezkatzen gaituko. hori da arrazoa. O da Frantssouaen behar da, e, bon, Eskolegiko laborantxaagaan ere bat direla e, biltzen direla jendeak, bai laborariak eta laborari ez direna. Lotura juri, ez daikoa da e, bada lotura azkar bat prezeki laborari eta laborari ez direnen artian, Uh, bai uh, kasuguntan laborantxako luren zaintzeko, benen orokorki laborantxa, uh, orokorki uh, pentsatzeko eta elgarrekin aipatzeko. Bai, bai. Uh, <coughs> laborantxa gambara sortu den pondutik. Uh, e, giten dira, irudela beteta egitenik, uh, bitzara orokor batzu, asamblea plenea erraten direnak, eta han maia den inguruan, hastapenetik... Uh, uh, In gura menaz jende jendeak bat ziren, komitatuak eta ditentziren, eta kontsumitzaileak ere. eta bon, Geroztik hori kontsumitzaileak uh, indute horra saundi bat hamap uh, delako horiek sortu dituzte eskolarrian, iziari untxara antolatea dira. Eta horiek beti gure artean dira, uh, geroztik lurzaindien ere sartiak dira eta aktibo egongo ziz. Dominik, zaferra ere jintzauzie askifite, nolaz hori gauza da edo, edo lurza indiak egiten dituen eta urratxetan zaferrarekin no hobiltziste, edo ze gertatu da, nola pastu da? Bon, e, Egi harriteko, ez da berda egarbiki iran, lehen aldia dugu, horako ekintza azkar bat egiten dugula elgarrikin. Lua india sortu den tondutik eta itzin ere, luzein indien sortzaaletan da belbe eta zafega aldiz naiz eta estadoko egitura bat den, Ferazioniko kiden eskutan zen eta da. Mm -hmm. eta eskolegian beti izan da pojoka bat ezdeza eta elberen artean eta luzaz, Uh, belbe kanpoa txiki dute uh, lujaren uh, gestionetik. Emeki emeki gure lekia inbehag izan dugu. Eztera, hola da. Uh, emeki egin dugu, erakutsi dugu kapable eginela uh, ideia behi bat zuen emeiteko, Erakutsi dugu lukza sortuz. sohtuz, uh, belbek du tresnak uh, treznak bazirela, falta faltazirela eta kapable ezela treznak behin sohtzeko. Hastian zer uh, zer uh, begi baztarez uh, soen daukute. Hemiki hemiki horikin gira hori egin lanian. Uh, bagnatu ditugu gure ahemanak. Hora uh, izan diturteotan uh, ahemanak biziki hobetu dira. Ikusten dute guk lana egiten dugula eta egiten dute ere. Gugirela bakarrik. Luhop gehan zenetan lanianari. Uh, be aldehdikoak, ez dutela lanik egiten. Hago deuan, normeit, izan dira, nahi zuten lana erakutsi izakteari lana egiten zila zafejak, edo lana egiten zuten egiturek buruz itzuli dira. Eta emiki emiki, india uh, parteide seri horsoa duetzela haktu dute. Ara. Eta hox, hox horoz izan da, uh, zenta, uh, ...zumit uh, asteleenago ere bereke aipatzen zuten. Eta preenčan eta uh, barakit etorizideela... ...Žankloutzen uh, zan etorizideela uh, aurten uh, lorzen diako biltzak nabuzirat... ...eta berekezka agertuzu zuela hox, saltzapen hori buruz. Eta, uh, ala, eta ega uh, kutsi dute, eta dindira, implikatu dira eta... Bon, oh, Horrek ere ekarri du, indar guziak elgarreta atzen dielaik, zerbait ekarriak bat uste, aragemanak autetxietan eta diputatu ta eta hori ditan denetan. Hor sen ditu da e, bizikiuntza, e, biziki oh, lan bat egiten algin nula eta onore sen ditu da segitzen dugu, lan hori hilabila abete honetan, e, segitzen dugu, bakotxak egiten du aldi inuzia eta bon valia garida ederva Préchiski Elgrisqueta Tudugu Jean Claude Saint-Jean bien ça beraz eskolegiko adegaren burua dena galdindugu zergatik argunako kasu hori simboluat den eta zergatik implikatu diren hortan C'est un véritable problème, une question essentielle pour le devenir du territoire pays basque et notamment de l'agriculture parce un peu l'ensemble parce que 15 hectares de terre à 3 ,2 millions de 2 euh, voilà c'est inacceptable euh, notamment sur euh, cette vente ensemble qui nous fait monter le prix du foncier agricole mais également euh, le prix du, du bâti donc euh, il est il est vraiment important important parce que tout le monde ne se pen sur ce, cette problématique là que comment c' c'est quelque part le capital qui fera, euh, et le marché et qui soit qui, qui, qui primera sur le sur le sur l'intérêt des, des habitants du territoire pays et Hala, beraz, jankotzen zanek erranik, baita espatakoa dela, beraz, lan egitia eta olako espekulazioari buru egitia, beste naz bai laborariena baina azkenian erritar guzien intresen gainetik nagusituko baita sosa, kapitala erten duen ezala, edo merkatuak, gauza bera da, dena den, sosa iniz dutenek dutela, bakarrik hori eskuetan hartzen eta ez lanian laborantzan eta lujuriekin lan egin ari direnak, edo edo etxen kasuan ere, beraz, e, biziz aleguziak. Hor dion, arazoa ordugula dugula eta horri e, bon, buru egiteko asida, beraz, mobilizazioa, okupazioa, e, zertantzistek horriguna eta frantzua segitzen da beti horiz, errezidea segitzia, arazen daba, du bulta eta abiatu dela. Eh, bai gure partetik estu dugu lana bost eh, mugikomendoari esker. Eh, Asta pean ez dut godeko eh, zaila zela, lehen egunetan demoratxaga zen, Ez ginen aterbe handirik eh, zaira zen gero indar battzen ditu dugu eta geroztik... Eh, Aizretu doala nahi, uh, bitzen gira hastean behin gu, laborariak, mohen uh, txehatzen gira egunguziz laborerio bat izaitia, belbeko laborerio bat izaitia. Beinan gero uh, etxearen inguruan eta uh, diren animazio guziak bost elkarteak uh, ditu kudeatzen, beraz guretako animalekoa bat Uchi. Prezeski, bost taldea, nola no izizte, nolzizte bost taldekoak. Bost izte edo gehiago edo... Bai, <repar> bai, <unenka> gehiago, <repar> gehiago, <unenka> guire uh, whatsapp taldean uh, irrogeita amaj, baino gehiago kide dira. Zergatik uh -huh. bost, ordean. Bost... bost uh, Pariobat, eiteko edo? Ez bost da, behuetako okupazioaren sustengu taldea. da bai, bai, bai, Bost. bost. Uh -huh. Eta, bai, bai izena hola sortu zen naturalki eta oa, txiki dugu eta gero lelo bat dugu ere, hori da irabazi arte. Mm -hmm. Eta hori egonen irabazi arte, hori da... Hortzen, Prezeski, nola antolatu ziste errezdea, egun, e eraz, holako mobilizazio bat, holako okupazio bat, uh, segitzi, aur, badu, uh, bilabete, hor, iru ilabete. iru ilabete. Iru ilabete. Hor duan, hasteleenetan, bilkura egiten dugu xeietan, eta bilkura idekiada, edo zein pertsona etortzen alda. Hortzen, um, ordu bat eta erdi ez daba idatzeko um, eta bai um, bost kolektiboak sortu um, sistema bat uh, erri bat egun bat bon. um, eta orduan egun, erri bat fin, um, egutegia egina da hain zinetik egina da eta bo, dakit, noren egun adaga gau dibidez, baina Uh, izan den batzuk erri batzuk elkarrekin edo bayona eta miahitze bakarrik batzutan. Well, aski gende baita. Bai, bai, bai hori da. Um, eta hori erakusten zen um, be, ibiltzen dena. Um, mugimendu hori, fin sistema hori plantan, plantan ezagzea Um, erakusten zen, jendea hor zela Eta argbonara etori dira jendea Eta bai elkartasuna, irien arteko elkartasuna Eraiki dugu, mm -hmm. nire ustez Ongi, eta segitzen da e Oste hona, entzun baitugu Jean-Klotzin-Jean Zafferrekoa. E, mintzatu gira ere, Jean-Berna zenpaztu deputatuarekin. Beraz, Otpirineko deputatua, baina herriko hau zapesa. Eta, bon, unek espikatu dauku, ez dugu elgarrizketa oso-osua pasatuko, ezeketak lege hori, lege, lege sede hori jadanik parlamentuan pasatu da, baina nuai pasatuko da eta senatuan. Eta lege sede horren elburua, Dela, prezeski uh, uai gero eta gehiago ekusten baitituzte akziodunak ari direla lujan erosten. Beraz, laborantxako lujak ere erosten, laborari ez direnak, sozietate batzu dira, eta gauza eta fenomeno horren aintzinean, nahizuten, ahazta bat ezari edo kontrol, kontrolatu hein batean, bedaren laborantxako luga, egondain. E, beraz, akzio dunean eta ekintza hori edo jabeigo e, hori beraz kontrolatzeko alde bat etik, eta gero e, beste pundu bat geitu dute edo geitu nahi du da hemen dakin baten bitartez prezeski zaferrak e, preampzion eskubidea baduela, baina e, eskubide hori, bon, piskat mugatua dela. Espikatzen daukun bezala, beraz, Jean Bernard zan postok. Mais c'est ce qu'on appelle la, la préemption par, euh, partielle mais bon, euh, la faire euh, essaie de le faire, mais le problème, c'est que la préemption partielle aujourd'hui, euh, nous permet de le faire, mais nous le permet au prix d'achat. Donc, ça veut dire que lorsque vous vendez, euh, je crois que c'était à peu près 15 hectares à 3 millions d'euros, vous comprenez bien que la SAFER ne va pas acheter euh, pour 3 millions d'euros, et essayer de, de le recéder à un agriculteur à un prix du marché qui, qui, qui est bien en dessous. Donc, il faut qu'on qu arrive à trouver un un système législatif pour combattre et pour, pour arranger euh, cette préambition partielle. Par cet amendement, vous voudriez aussi pouvoir euh, contrôler le prix lui-même de vente de, ben, de ces terrains agricoles Voilà, la s'affaire aujourd'hui a un rôle très important sur le territoire, et celle qui a mis un peu l'alerte sur ce, sur ce dossier-là, c'est qu'on euh, peut préamper, mais au prix du marché. Donc il faut arriver à ce que le prix... De, parce que si vous voulez, le sujet qu'il y a sur, sur un sujet comme, comme là c'est que le fait de vendre très cher dans ce territoire-là va faire augmenter les prix agricoles de tout le tout le coin de tout de toute la région proche. Donc ça aussi c'est un sujet. Ça va donner envie à d'autres mais de vendre aussi les terres agricoles à des prix qui sont ki son pa posibbe pola instalazioa. Dominik, beraz, hori arazua biztandena behar betaren kasuan zuzenki, eh, baina ondorioz ingurumen guzian eta eskoalegian beraz, hala, eh, espekulazio horrek ekartzen eh, duen, eh, presuen atiratzea goiti arazua eh, zabala baita, ez kasu hortan bakarrik. Az, yes. uh, anitz uh, kasu bada uh, eskoalegian jolak uh, ertatzen direnak, eta orra zanpastu geran ez da preamtsioen parzialo hori bururano joiteko saltzalean adostasuna behar dela mm -hmm. eta yeah. hamareta ez ortsitan saltzaleak eraiten du hartzen du dena edo gehuzez eta hola, anitzeremu galtzen dugu. Eta e, baditugu holako kasuak, aste guzies notifikazioenak, zoiten bai, so egin undak notifikazioenetan ere, hogere, badira, bizpairu kasu e, ja, saltzaleak saltzen du etxea, eta e, bizpairu hektara, bosposei hektara, eta ez, hektara horik galtzen ditugu laburantxak zenta, e, nahi dute jende horik irroa baute, eta erosten dute etxea, ondoan... E, haugen potxoka bat, eta hauz uh, horik ez, eta jolako uh, uh, naikaria bat zuikin, eta hektarak eta hektarak uh, galtzen dira, eta badira, orai ere, ikusten uh, ino denean bataz, badira, uh, orai korontifikazioen edan, amorot ektara, uh, ez dakite gauzituko dunez, benen, uh, doziakak mundatzen dugu, banan, gero, ez, ez gira bururano joiteen eta ahbonako ekintza hogek, eka jidu hori, uh, Biziki baiko da, zentsu oktanezen, eta ne neoketzuen lan hori egiten. Eta jok, kontsilo kanpaina jiko kampaina ere zen, untra gehtatu tantziren kandidatuak eta agertu dira hata, eta gero deputatuak agertu dira, zanpaztua gehtu da, eta lan bat bada hasia legearen aldetik, zase jak podere gehio ukande zan. Eta hori biziki baiko gada, hori uh, dinamika hori sohtia da, eta belbe, uh, luzen dia, denak uh, Denak segituko gira, lan hori pusatuko dugu eta autetxik ere, badakite, presione handia badela, hoin behitze jende, hoin behitze diltzen ahara bosta ipatzen zinean. Bostan bostek ekarazidu, ez da getzumat, mila jendea, ahon milaka da, ez espantu espantua egiteko, nena, mila, milaka jende, e, biltze, pasatzen da, han herri guzietarik. eta hori uh, dinamika hori, behar du atxiki eta pentsatzen dut amendamen amen, batzu irri esker eginen dugula zerbait. E, Ute, etxeak ere biskat alatu dira, hor, lehen ez ez zerreiten zaukutunek eta hor dira, e, jiten dira eta badakite presiunea baltela e, erakusten dugu eta erakutsiko dugu guri da, huai, Uh, ez bakatzia segititza eta pentratzen e, dut segitzen badugu horreko postua nido zela da bego iraun eta iraute badu uh, egitenzina uh, ostean irabazi hartte Esko uh, da irabazi arteea izan. Nesta barkatu, egoi. Mirentxo, eta zure inguruko laborariek, eta eta labo, laborari aztek eta bestek, fontsean, e, zer diote olako mugimendu batetaz, eta e, eta senditzen dituzu fontsean mobilizatuak dira zure inguruko jendeak. Ebe, eh, ba, ajas, eh, askida ikustea hori eh, trakturren elkarretaratzea eh, el antolatu dugularik. Bon, espero ginoen... Eh, Eun Traktor uh, Bilzia eta bi egunlenago uh, bo, ginen boere hirurogoi bat biltzen baitu gute gaizki izena eta Bob beazkenean uh, ehunta hoge ita zortzi bildu dira, Ipage Euskallegi guzitik eta hori bizikide eta ager da ere uh, beraz ideiak... Uh, Uh, Aintzinatzen direla, jenden burutan, laboralienan burutan, eta izan dadin uh, ÖLB edo federazionekoak hor denak eta beraz uh, bojoka hori uh, denakunkitzen gaitu. Uh, eta ara, uh, eta alkartzeko behar dugu, holako uh, kasuen uh, aintzinean, eta erakusten dugu bada, badakigula alkartzen justuki. Ara eta hoja geida laborariak eta egia altsatzen ari dela.raz bisiki de ja Joitaraz ten duten zuler Arbonako Beraz Berroetako okupazioa ari girela gaurko mintzalekuan eta gurekin Dominika Mestoilurza Indiakoa Franchoa Mosho Elbekoa Luchi Detsart Bost Elkartekoa eta Birentxu Doienart Berne, meraz Laborarixa, ere hor uh, senpereko Laborarixa, gurekin dugula eta gurekin ere, elgarriz katatu baititugu uh, Jean Bernard Zempestu Deputatua eta uh, Jean-Claude Saint-Jean est e patientiment préemption scoop vidéo lui préemption partielle c'est tout terrain une anolida très chic uh, la et txet beres esartzia salmentan eta negoziaketa beraz, berezia izaitia laburantxako lujaren zata, Benan dituen mugekin, zeren eta saltsaliak finkatzen dituen presioan, da beraz, kasu ontan, ez, arekin ere, zpeitu berexinai eta ordeon, beren mugak ditu eta preseski, jankotzen zani, galdein diogu, bezaferren, olilier qu avait non la quoique' est à sermogac et des dit c'est sûr qu'il a des moyens y a des moyens limités et là en moyen c'est la préemption partielle lorsque ce vend un bien dans un ensemble comme celui suisarbonne bâti et foncier agricole et là la, la loi lui a autorisé d'intervenirir partiellement mais avec ses limites c'est à dire que il peut y avoir un accord du vendeur suite à la demande faite par la lasph de préempter partiellement sur le foncier agricole Il peut y avoir un accord ou il peut y avoir un refus euh, de la part du vendeur et à ce moment-là le vendeur peut exiger de la sa d'acheter l'ensemble. Alors euh, sur le dossier Arbonne, il, il est évident que au niveau de la profession agricole, euh, on n'aura pas on n'aura pas le on n'aura pas la de la profession agricole considérant que 3 ,2 millions 2 d'euros c'est favoriser la spéculation et la sa faire n'est pas là, elle est bien au contraire pour limiter ainsi que la spéculation à la demande de la profession agricole, je le répète ou ou des collectivités. Alors voilà, là, donc on pourra parler, donc on n'ira pas. Alors maintenant, il est vrai qu'on a une rencontre qui est prévue le 29 septembre avec la communauté d'agglomération, pour voir ce qui serait envisagé de faire à la demande, la, plutôt de la politique agricole du, la, de la communauté d'agglomération. Mmh. Est-ce qu'on y va Est-ce que la saperse serait couverte par la communauté d'agglomération pour aller sur l'acquisition d'ensemble euh, J'ai un, un doute, parce que là aussi on favorise la spéculation, notamment sur le même sur, sur le bâti. Euh, dans quel cas le bien serait de nouveau euh, remis euh, à la vente, avec le possible négociation, mais là, à ce moment-là, qui serait entamé plutôt par la communauté d'Ago, entouré bien sûr des structures qui peuvent accompagner la communauté d'Ago, que sont la Saffaire et le PFL. Bon, voilà, bon, C'est la vision de Jean-Côte Saint-Jean. Euh, voilà, chacun doit retrouver son euh, son territoire euh, d'action dans l'intérêt du, du, du Pays-Basic. Ordean, Jean-Claude Zenzenen ikusmodia dela, zer da zuen ikusmodia, hor Dominik eta Frantzua, e, bon, bada ala, beste joko bat ere haute txiekin egin behar dena. Bai, e, bon, Jean-Claude Zenzenenek aipatu du ogoita behatziko biltzarri hori, eta gu gira nitz, e, mai inguruan biltuko girela... Ba, Eri Ilkargoa, EPFL, Lurzen Diaz, Duel B... Eta uh, nolazpait... Uh, Sentsu onerat dua eta pentsatzen dut... Uh, Biltzari ortaik zerbait uh, atela bide edo... Sentsu bat asteko emanen dela, afela horri. Dominika, prezeski, behar da eh, eh, pusatu afera eta tokiko hautetsiak behar dira implikaturtan? Ba, uh, pusatu behar da, hori uh, frentsoak egin behar da, bizitik importanta da. Uh, Erraiten ziren bezala, bada dena de, de den kontsientzia uh, hartze bat eta ba. lehen ikusten etziren jende batzu asia dira hoi mugitzen. Ba, ara, hori, hori aldaketa ondia da. Aldaketa ondia da ere hausap uh, mailan alsapetsak debate egin dugu argonen sartu girelaik eta 36 orren barne latanoita hamaz alsapetsek sinatu dute gure alde Ez dugu pusató muhimendia, uh, prentsari egin dugu latonaita amah behintiela, prentsatzen dut gehiago horre izanen, uh, EPGio eman baginu gehiago horre izanen zela. Uh, ala ere, uh, majoritatea badugu enrebegaita emisortzi egitaik latonaita amahik gura alde egindute. Eta uh, lehengo hau zapezak, hau kambiatu dira. Lehenkok uh, Olako ekinzeak kondenatzen zuzten eta puntio. Eta plagienetzen zuzten juz proposatzen. Hox, uh, balima dira ere kondenatzen dutenak. Uh, Egeiten eh, dute gero bertze zerbait ekin dela eta hasten dira goguetatzen. Ara, eta Pro problema haundia bilakatu hori talare. Problema haundia bilakatu hori talare. Eta aspaldiko problema da. Bai, ba, ba, aspaldikoa. Aspaldikoa. Gua, ara, nimenko zahajena niz, bon, dira behoi urte, gauza bera egiten zen. Eta, haute txek, etzien hox, zafega etzen hox eta denek zerbait egiten bezan puskagat bortitz kondenatzen zuten. Eta plagian, jorz proposamenik egingabe. Uh, Gauzak kon... aldatu dira. Gauzak aldatu dira. Rai. Eta hori biziki inportanta da, gero hori buruz. Ara, uh, ezatzean poderea ere aldatzen badugu, jobetzen badugu, johek ere zerbait du. Hori denek galeitun dute lan bat eta lan hori, oestean egiten egin zela, da eta berdas egitu. Prezeski, haute txera ipatzen baititu zuzu, deputatuak ere euh, unkituak direla, eh, entzun dugu Jean-Bernard Senpastu, baina segitu dugu elgarrizketarekin, zertan euh, da Prezeski legea, randugun bezala deputatuen artean lehen irakurketan pasatu da, eta horai pasatu da senatutik. Zertan eh, da, eta eh, badea esperantxarik euh, Prezeski euh, gauzak aintzinatzeko. atzeko. Jean-Bernard. Euh, la loa, zore etudio, omo doktobro, omo do novembro, on esperra auprès du Sénat, donc nous on est toujours en train de travailler pour trouver une date auprès du Sénat, donc c'est le sujet, hein. et ensuite en fonction de cette date, on a commencé à travailler sur la possibilité de déposer des amendements pour améliorer euh, la proposition de loi que j'avais défendue à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que c'est en voie euh, il y a des soutiens justement à cet amendement ah, Des soutiens, on en a beaucoup, des soutiens, on en a beaucoup. et quel que soit l'origine politique hein, euh, donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est un sujet qui a fait qui fait un, quasiment l'unanimité ma proposition de loi a été votée entre les communistes et, et les LR vous voyez donc c'est un sujet le fond c'est aujourd'hui c'est un sujet qui est assez transversal politiquement mais effectivement il faut trouver il faut trouver le bon le bon outil législatif pour arriver à, à nos préoccupations Horra, graziko xiko, eh, lege xede horrek eta horren emendakinek ze bide ginen duten, urbiletik segituko dugu, ezta da dudarik, bon, alde hortatik bada legeak maiten alko posibilitate posibitate berria, boskatoa balima da, bada tokiko haute txek, tokiko egiturek, eta uh, elkarguak ere uh, bere gain hartzen aldituen uh, gauzak. Odeon, uh, bon, eh, mirintxu ikusten dugu, laborariak, ez tiela bakarrik afera orta, ikusten da, bon, uh, egitura bat baino gehiago, ari dela mugitzen. Bai, uh, <coughs> behar, be eh, uh, uh, espekulazioaren problematika dena, dena, dena bon, be, uh, denen problema da, eta denek berdugu... Uh, hoji uh, auge egiteko denak eh? bon, be dugu hogi lotue etae bai orain uh, elkar elkargoaen gandik haitz uh, uh, espero dugu uh, eta uh, espero dugu uh, lan konkretu bat hasiko dela uh, ljari buruz uh, lujaren gaia uh, jojatzeko eta olako arazoeri begira... Uh, konpon bideak edo, atera bideak, atxe maiteko, mm. atera bide egonko jak eta iranko jak, eta, hoja, uh, espe espekulazioaren problema, ba, espalitik aipatu da, Dominikak errantuen bezala, eta hoen, aski uh, uh, uh, da, gazteak zer egin behar dute olako kasueri, kasuen haintzinean, ez laborari laburari gazte bat uh, erreski instalatuko, laborantzan, edo bizitzeko hori bon, espedantzak espedantza tikiak dituzte, gaur egun gaztek eusko legian bizitzeko mm -hmm. eta lan egiteko. Hor dion, Jean-Claude Sanjani ere, galde indioko jazer, igurik duen lege xede ortaz, aldatzen badira edo ea, e, posibitate beharirik baute denez hor. En nous avons discuté, c'est toujours cette initiative de la SAFER, avec les parlementaires, les députés, les sénateurs, de façon à, à tenter de, de modifier cette règle, de, de donner un peu plus de latitude à la SAFER, pour à ce moment-là intervenir à la demande, je le dis toujours parler de, de, de, des politiques euh, territoriales. Voilà, j'espère que, que ça ça avancera, que ça a bien compris, parce qu'il faut considérer aussi que c'est pas que le Pays-Bas qui est concerné, c'est un, un peu... Euh, C'est un peu toutes les zones littorales, on peut parler du Pays-Basque, de la Charente, de la Gironde, on peut parler de la Corse, on peut parler, bon, voilà, même dans les zones dans les zones skiables, c'est pareil, il y a des grosses atteintes euh, qui sont faites sur le patrimoine, euh, privées, euh, voilà, avec de la spéculation, au détriment de l'agriculture de la montagne. Donc, moi, il me semble que c'est dans l'intérêt général, l'intérêt de tous, de à ce que cette euh, loi, ces amendements soit validés. Bon, ben, voilà, moi, comment je le vois toujours. Ces amendements iraient dans le sens de d'une régulation du, du prix de vente. Oui, alors ça ça irait dans ce sens-là et puis notamment un peu certainement le pouvoir un peu plus élargi sur le droit de préemption partielle des, des affaires. Après il y aurait une autre possibilité, c'est de reconnaître que ces biens qui sont dans des milieux urbains sur des zones tampons voilà puissent être considérés aussi comme des biens ruraux. Voilà de, au travers de ces documents du parce que la secteur périphérique dans d'autres secteur d'autres villages qui sont considérés comme rural par le plan sur des biens ruraux on, on le fait on le fait par ailleurs mais là là on, a, on est un peu confronté à ce système d'urbanisme PLU alors campagne beraz egiten dela egiten nah dela eta bon ostia nahi patzen ginuen eh Préemption eta et ta ta Zailtasun gehiago badela hor eh, idien inguruan. Idien inguruan eta pelu delako horiek eta hor uh, anzon uh, uh, urben eraiten dutena eta beriziki uh, uh, definitu adenak anzon detanzio, ten txogune horietan eta hor prezeski negoziatzeko eta laborantzako lurrak behiratzeko, zailtasun gehiago. Dominik hortan uh, bada zerbait egiteko ere, pelu horiek buruzan? Baza, uh, lukza indiak eta behelbek egiten dute hori ere, ukan ditugu uh, ditugu uh, PLU atzuetaren uh, gure ikusun lehameiteko uh, eixantza ukan dugu, uh, segitzen ditugu horiek, uh, so egiten dugu uh, PLU horiek sobera, eh uh, lurre hartzen dutela eta lurre deja hartzen dutelari eta labrantzari eh uh, segitu dugu baditugu joko batzu eginak uh, baditugu eh uh, eraikuntza bezalean auzi batzu uh, eginak eta irabaziak ere eh uh, bon hortangira begia PLVek ere uh, begia begia kasumen eta usteud uh, uh, Biskat, tetsiak tere, diren zendiren, behag behala mugatu ez, eta zer nahi egimeak uh, behag da, behag da, luga, uh, luga behiratu labran txako, horrega gaitu eta uh, ahbona, ahbona uh, ko, uh, biskat, zera intenzioonia ahurira, uh, luga egondadien eskura uh, eta asko ghi emaile. Arra, hori da, franceses zertzen da, aksezible enugiziek. Arra, bi jauzaren gibilean, denaz zertzen aldozu, ah, eta argbonaren bokoka hori zen. Eta ez bakarik argbonarenako, e, lujuzi indako. Ozan, Luchi, eh, hor gehien bat, eta bizta denagusiki laburantzako lura da, beraz, mahen geinean, hau eta hori defenditu beharra da, espekulazien hain Badira ere etxeak, zenta horre berroetan, badira etxeak ere eta idu milioi eta berreun mila euro zartzen bada, danagusiki etxeak nahi direlakotz beraz espekulazio horren bitartez saldo e, eta beneficioik eragarria ezari e, bon, zeze e, pentsatzen dut kostaldean, benen ez bakarrik kostaldean Nei? fenomeno hori urbiletik senditzen duzuela eta bizi duzuela egia, egia Um, ba, Arbonako okupazioari esker, orain gure xarea da eta eraikia da. Eta orduan beste boroka egiten badugu, presgira, behiz okupatzeko beste nun baitera. Eta hori aipatu dugu baina bon, beti ezta bai badait, daitzeko da, zerren bon dena berriara e, entzun ditugu aferak uh, kanbokoa eta etxe bizitzabator uh, nuntzen uh, baigorri edo nere, bay, ba. eta baygurri. bestetoki batzutan ez, ez tabakarra gainera bay, bay, Me, bay. egia presio ikaragarriak entzuten ditugu gaur egon eta orduan bai presioa be, esartzen denetan esartzen esarri behar da eta um, espero dut uh, Bost bosh kolektiboa orrisadan dela e, baina gero geroa ejanendu e, se egiten seginendugun baina aktangira bai ez ez dakigu ze mm -hmm. pasatuko den hobitzenen de, la neokere ez dakila baina na, mementuan asteko da eh, ala or oh, havia da Eh, sokatira bat azkenian eh, bai eh, saltzale batekin bainan, eh, bainan jokoan dena haize horgunako badoa frantsoa eh, geruari begira nola, nola ikusten duzu zer segida prezeski eh, izanenda mugimendu hori eh, zer segida bon, eh, lutsik errendoen bezala beha eh, bai, eh, Numait ez du besterik aipatzen, egon otan ez da besterik aipatzen, agonoko ah, aferra, agonoko aferra Hane eh, da hemen ekintza batzuk bat dira bizizaren inguruan eh, Gai ma maian da hor eta Beldoniz eh, hidraunen duela, marurozki eh, Rabonentzako lurak altzen da egun guziz, eraikitzeko eh, eh, begi, begi, Begiena jetzeko eh, Bainan, alaike, e, emengodien ertea beharko da elikatu eta lur horik beharrezkoa dira. E, hola hola beharko dugu odiokatu, ez da beste maleanik. Nik ez dutkusten beste gizan, onbeste lur galtzema dugu, gero ze dira engalditoko da mendea. Me, mendea dire buruz itzultzen ari dira behar txorik heldu dira. Barnek alderat, etxalde batzun, erostera gaurrik. Ez, ez da kostakoa fera batu gaurrikun zabaldia da, da eskola errigu zian. Dominika, eta, hok, mugimendu hori, noiz arti hori egituko da? Bueno, hori, argonakoa. Argonakoa, erabakea artiara. Argonakoa, bederen hoiko moldean okupazene hori, geldituko da, pesta batekin, uh, ugiaren, hoitela ugean, luhama egunean. Mm -hmm. Hala, hori egin behaz lukama da, izanen da ere eh, ahbonan, ahdietsi ditugun eh, gauzaguzien ospatzeko manera bat, besta, besta giroan izanen da eh, bon, hori hori biziki importanta da guretako, eh, biziki baiko da eh, aipatuko da, eni duriko, ahbona, hori geldituko da, eh, itzuri ahbona denek zautzen teo, eh, eta izanen da ahbona, itzin gero bat eta ondoko giro bat eh, Hortien, mugiendu segi, hori segituko da, banen behitzen molle batzu uh, ipatzen nira. Eta gaineat, ahuanako hori Bost eta Luzendia eta Belbek segituko dute jatu uh, hori bururano ere miteko segituko dute behitzen molle batzuetan eta gure uh, egtian izan da uh, koezionea hondi bat, elkartasun bat eta uh, hori uh, bizi egonen da eta eskualegi guzian zabalduko da gure gure lana mm -hmm. eta, eta behar da eta denbora berian legia hobetzerat ere entzatuko dira, e, ZAPB-ek guaiaktean lugari guru zesto joz egin hasi dira ugaztipia zuen egiten hek ere beharko dira pusatu eta hori denek pentsatzen dut, foitiak ekarrikotu zela Mirintxu mm -hmm. mugimendu horrek esperantza bat sortu du Nik entzuna izan dut, uh, bon, ez bakarrik laborantxako lujari buruz, bena norokorkie eh, eta espekulazioa inguruan berantegi dela. Zer dio berantegi dela ikusten pentsatzen dugu, egia da. Baina bai, olako mugimenduatak uh, esperantza ikaragahia sortzen du, uh, egia altzatzen da, errantuta mesara hastean, eh, ikaragahia da uh, gertatzen dena uh, argonan, baina uh, ara be, behar gohian da, olako uh, enfin, o, o, o, um, gaurko egoera, erran nahi dut, uh, berda, berzaiu, alaketa bat ekari, laburantxa prekaritatean da. E, e, gazteak instalatzen berdira motivatu, hainitz ez dira motivatzen ofizioa biziki zaila baita. Gero parean luja okaiteko, gero zailago da, argonako kasuaren kasua ikusi argi da. Irigintza hor da, BTBTan ara laborantzaren bishan bish beraz hori guziak ekartzen du laborantza ahulezian dela eta denbora berean gerozta jende gehiago bizida gure eskoalde untan ipar euskalegian dezoreka ikarra gaxia da helikadura eta biztan legoaren artean esperantza bada orain ara behiz diot elkarguak berkodu xerioski lanean hasi eta berkodu autatu ze bide nahi duen hartu gauzoguzien jena intzinean Luchi, esperantza bat duzu? Bai, bai, bai eta behen zule ez du da arbonara etochtza baina esperantza handi bat Eta borroka segitu behar dugu. Mm -hmm. Oste, onera kusten zinuen, zakua. Bai. Ze? Zendako? Se, se, Bo, kampainatik bat dirua egiteko, lujza lor, indiaren alde egindugu. Bo, mm -hmm. uste, um, fin, espero dut um, lujama egunean ere salduko xald, ditugula... Um, zaku horiek Ala, Erakusteko pixka bat edo deskribatzeko gure entzuleeri espaitute ikustena Akbona markatu da hondiz Bai, eta idatziara behin saldua betiko galdua uhum. Eta bai, simboloa da Akbona bilakatu da simbolo bat, simbolo handi bat Eta bai, horregatik uh, itxarropena bada Fantsua, azken hitza beraza, itxarropen zure eta geroari begira edo gauzak zailak ikusten dituzu? Ba, beti gini, eh, askiez eskaran iz, behar zailak ikusten dut, baina hor, araike esperantzaz betelik eh, nuan aste guziz, eh, argon arat. Eta, ba, ba, egunak labur zena edira, baina araike eh, esperantza ikusten dut. Eh, beharkoda dien dia bon, mobilizatea da, beharkoda mobilizatu. Eh, Ez dut gordetzen, dirua beharko da ere, gure elkarten bizi ere ezteko. Lozuftu zilurza india, mementuan bat bi gazteen esteratu behitida joan da nortian eta angolurren ero ezteko beharko dugu didugu zanba bat. Eta behaz, galditen dut ahalduen guzieri eri, piskabat eur edo edo me zerbait emaitea. Dominika, jadanik irabazia dena, da e, kasua, zabaldua dela, ezaguna dela, eta jende gero eta gehiago hartzen direla funtsian behar hori, ergan nahi du espekiloazio horren a, gelditze behar hori. Ba, e, bai kordena hor, da e, behaz e, autetxeak mobilizatu direla, e, jende artea mobilizatu dela, e, eta baditu gula Helburu berak senditzen ditugu mm -hmm. latenetan autetxeak oaktu dira, e, e, jendaktea oaktia da, helbe e, eta luzea india ziren, eta horai gupozten gira, eta segitzaliak baditugu, eta lana lan eg dugu. eta ez dut ikusten, nola autetxe eta hori gibilerat mm -hmm. e, itena alkooten. E, Beraz baikoa? Baikor. Baikor, tasur horrekin beraz geldituko dugu, gure main inguru hori, horreita raziz, beraz, bilkura importantea izahindela Ilaiteunen oita behatzean, haute txekin, eta badela, lege, sede senatu guan ere, lehitean, ez da badatuko dena, urbiletik segituko ditugu nitzorduak dudari gabe, eta lujama, lehen uh, Ilaitearen oita lauean, arbonan, milesker guztieri, eta beste aldi bat arte. Ja. Bae, ere.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 euskaliratia.eus euskaliratien webgunea